«Георгію Андрійовичу, що робити з дискетами?» «Не знаю. Хай поки що будуть у вас», – відмахнувся Георгій. Він і далі заспокоював колегу. «Та, міла, я куплю тобі путівку в Єгипет. Завтра ж. Ти давно хотіла туди. З тобою поїде охоронець, надійний хлопець і добрий. Вітя Дяченко. Та, Міла, кивала головою. «Ірина Марківна, видзвонись щось пристойне». «У ТОР-агентства». «Добре, Георгію Андрійовичу». «Після Таміли поїдете ви», – посміхнувся Георгій. Тільки посмішка в нього вийшла невеселою. «А після вас, Ганна Миколаївна, зроблю подарунок своїм дорогим жінкам на прощання». «Не треба так говорити, все ще налагодиться». «І ви вірите?» – Ірина Марківна промовчала. Не вірить, подумав Георгій, з подивом відзначивши, що йому стало абсолютно байдуже, неначе всередині щось перегоріло, байдуже і водночас легко. Ірина Марківна зупинилася на порозі його кабінету, не повертаючись, нему вагаючись сказати щось важливе. Що іще? спитав Георгій. Льошка Маньяк віддав матеріали своєї справи Ганні Миколаївні. Георгій підхопився зі стільця. «Вони що, показилися? Це ж порушення закону!» Ганна Миколаївна каже, що зло має бути покаране. І тут усі методи годяться, навіть протизаконні. Так само, не обертаючись, сказала Ірина Марківна. «Мені вже її мораль в печінках сидить, мені капець». І замість того, щоб побігти в кабінет, Феміди в Шеньйоні і льошка маньяка, він розреготався. «Мені капець! Можна їхати!» Закриваючи валізу, Георгій дещо повагавшись, поклав до неї Діаріуш Величка. «Історія мудріша за будь-яку державу. Вона все робить по-своєму, як їй заманеться. Історія – істота одухотворена. Вона безумна, безумно красива і безумно підступна. Вона безумно мстила, вона безумно марнославна, вона безумно розумна. Безумно розумна? Так, саме безумно розумна. Вона така розумна, що іноді здається, що вона божевільна. Однак з нею не можна боротися, її не можна переламати. Вона сильніша за будь-якого можновладця, за всі армії світу разом взяті. Вона підносить один народ до верхівки могутності, а потім сама ж скидає його з цієї верхівки. І поки він падає в прірву, в болото, в гній, вона регоче, і її сміх божевільний. Він лунає крізь століття, як історія ставиться до України. О, це надзвичайно цікава історія. Парламентський санаторій представляв дуже цікавий і досить вдалий синкретизм кращих традицій радянської культури – відпочинку керівників партії і новітніх ринкових умов. У цього поряд з депутатами відпочивали нові українці, які тішилися, немов малі діти, що можуть лежати на одному й тому самому лежаку, що й представники політичного бомонду. Георгій спостерігав за своїми колегами по парламенту і не впізнавав їх у пляжному вигляді – Складалося враження, що ті костюми, сорочки, кроватки, черевики, які вони носили на роботі, були, по суті, камуфляжною формою, яка маскувала їхню справжню суть. А тепер вони стояли на пляжних камінчиках, такі беззахисні, як щойно вилуплені з яєць та шенята. Георгій знав по собі, коли він уранці дивився на себе в дзеркало, в піжамі або без неї, він видавався таким нікчемним, але потім він розпочинав свою магію вдягання з кожною накинутою на себе одежиною. Він перетворювався, або краще сказати, маскувався під стильного, мужнього, справедливого і дуже мудрого державного мужа. Саме тому він не любив поставати перед жінками в оголеному вигляді, незважаючи на те, що не що мав гарну спортивну поставу. Він, до речі, з прикрістю зауважував подібні метаморфози, що відбуваються з його жінками. Георгій завжди шукав собі жінок стильних і розумних водночас. Щойно він починав симпатизувати сучасній, привабливій і розумній жінці. Все складалося добре до першого поцілунку. Варто було якійсь жінці опинитися в роздягненому вигляді в його ліжку та ще й без макіяжу, як вона перетворювалася з привабливої партнерки на звичайну бабу, тупу бабу, яку нічого не цікавить, окрім намагання вгодити звіриним інстинктам чоловіка». От і зараз Георгію зовсім не хотілося роздягатися перед своїми колегами, які виглядали біля моря такими, які вони є насправді, у своєму первинному вигляді, у своїй суті. Георгій дійшов висновку, що цивілізація недаремно пройшла свій шлях від культу оголеного тіла до накладання найстрогіших табу на інтимні і не дуже інтимні місця – Культура одягу – це велика і мудра культура. Георгій усе ще дивився на депутатів, на їхні круглі черевця, рожеві пальчики на ногах, волохаті спини, численні родимки, бородавки, обвислості, прищі, целлюліти і вагався, роздягатися йому чи ні. Здається, колективний відпочинок депутатів має свої недоліки – Напевне, лежачи під парасолькою десь на середземноморському пляжі серед чужої чужини, він і гадки не мав би розмірковувати про історію людської цивілізації як процес накопичення і урізноманітнення елементів одягу. Зненацька він спостеріг на лежаках Марину зі своїм верескливим виводком – без цивілізаційно-одягового камуфляжу вона нічим не відрізнялася від затурканої дітьми аборигенки матері сімейства. Саме так поводилися жінки ще мільйон років тому, бавлячи своїх дітей біля печер.